Goizuntan dola somait minuta AFP agentziatik ateraden berria, eta kamabi arma gorda lekuen lista, elarazi diola poliziari, atzo jadanik ageri baten bidez, jakinarazi zuen orai desarmatua dela, bere materiala jendarte zibilaren eskutan utzia zuela, oktaratzeko bidea zeila izan dela ere gehitu du, frances eta espanyol estaduek altxatu traben gatik, hamabi arma gorda giren lista poliziari elarazia, Farmazia konkretuki obratzenari da, gertakaliari loturik. Bakibidearen aldeko ekimenak egun osoan dira Bayona kaldean milaka jenden mentura. Lehena orkespen publiko bat egitekoa da ondoko minutetan Bayonan eta gurekin dugu, zuzenean Bayonatik Jose Luis Aizpuru katzetaria. Ordean egunon Jose Luis, zer da giroa eta ekitaldiak nola abiatuko dira orai? Bai, unon pantzot, entzulego zirien, men, bai onako erriko txeko plaztamiz, eta justuki bai onako antzokian, bai ongintzen duzu, bai onako antzokian izanen da goizeko lehen agarraldi publikoa, ezakigu orain dikede argi, nortzuk hartuko duten, bai ikusiz duen Bichelberoko irigo nimen dela, eta beste nazio arteko Begidale batzuk ere bai, baina argiki behatzik laurden gutxuken azten deneketaldi agerraldi hori. Nortu itzartuko duten eta zer erranen duten ez dakigu. Badakigu zer egin importante erranen dutela bai, baina zer oraindik ez. Kasetari andan bat eta kamera andan bat ere, men antzoki barnean jakinin ikaragarriarekin. Beraz hori da, lehen informazioa. Bigarrengoa da, beraz, eh, goiz, improvisazioan, onarreteko goiz bat dela. Agenda gutxi dela markatua, baina memento-mementuan berriak atereko dirila, hori iran digute. Goizek amarretan, bakiaren artezauek, deren aldetik trenzaitzineko bat antolatua dutela Euskal Museoan. Eta gero, hainbat aktore, bai politikari, bai sindikatu eta bai bestelakoek, bain informazio jakinda gero, deren agerraldiak eta deren deklarazioak ingo ituztela ere Euskal Museoan goizean zehar. Horrez gain zer erran, ba, ekitali publikoak jainik jahe, ezaguna direnak goizeko amarde erditatik oiti hemen azikudela baionan, lehena izanen dela beraz atalanten eta horre filma da gero mintsaldi bat, gero Guardita beraz xaukaian izanen dela beste maininguru bat horrere ere nazioarteko begiraleek eta bake prozesu ezbernetaz e, aurkestu bat izanen dela, eta gero ekitali nagusina beraz atxaldeko iruetan Eh, San Andrés Plazan hori izanen ekitaldi nagusi eta jendettzua, Oiiek izan dira emanen diren puntu nagusik beraz. Laburtzeko jakimina handia eh, improvizazioa bai izaren dela goiz osoan zerhar, eta Baionako erdialdea egi erran kasetariz Josia. Hala, bayonak, asetaliz, Josia Euskal ratietakoak ere hangila, eta gertakali horiek, behaz, urbilitik segituko ditugu, egun guzian, egitara obereziak, komusatuz gure, enzuleri, Milesker Josio Luiz Aizpuru, eta xakertio berri gehiaguren emaiteko. Eramezla txaldeko hilu hontan izain da ekitaldi publiko nagusia dena den, Elgireterazio xalandrese plazan izanen da milaka jendeen mentura errandugu, bake bideaa mugimeduak jendate zibiluzuaa deitzen du, itzodu isuri urtan parte hartzerata.